Глава 11. Откровението за вселенската форма. Вишва Рупа Дарша на йога. Арджуна казва, «След като изслушах наставленията във вечността прочути, които ти милостиво ми предаде тук-що, о Пурша, чута, във връзка с тези най-поверителни трансцендентални теми, иллюзията ми се разсея и не виждам вече никакви проблеми. Олото Соки, чух от тебе как в света, се раждат и погиват всички същества». Осъзнах величето ти безкрайно и славата ти на увяхваща омайна. О най-велики и непогрешими, макар че виждам те такъв пред мен, сега аз ти се моля покажи ми в космическата форма как си проявен. О господар на всички мистични сили, моля ти се бъди милостив, разкрий ми облика на нетлената си всемогъща душа, ако мислиш, че способен съм да я съзра. Върховният Бог казва Мой скъпи Арджуна, о сине на прита, виж сега моето великолепие разкрито, безброй божествени и многоцветни форми, изпълващи световете долни, средни, горни. О барата, виж различните образи на синовете на Адити, на Васо, Рудра, Ашвините, Марутите в мен разкрити, съзерцава и многобройни, удивителни, чудни неща, каквито никой не е ни виждал, нито чувал на света. Орджуна, в това мое гигантско вселенско тяло ще откриеш всичко, което любопитството ти е желало. Всичко, което би искал да видиш в бъдеще или сега, е тук сбрано в едно с подвижните и неподвижните неща. А с очите, които имаш сега, не можеш да ме зърнеш лично. Божествени очи ти давам за това. Виж съвършенството ми мистично. Санджая каза Оцарил, след като изрича тези думи, върховният мистик и господар на всички светове, показва изведнъж пред онемелия Арджуна вселенската си форма в звуци, образи и цветове. Арджуна вижда в тази вселенска форма безброй разтворени страшни усти, безбройни образи неракотворни, с безброй сияйни, удивителни очи, неизброими поразителни ведения, в едно едничко дивно откровение, с безчет накити, неземни украсена, с безчет издигнати божествени оръжия, в одежди най-прекрасни пременена, с райски гирлянди, низани с усърдие. Миропомазана с благоухания небесни, вселенската форма от безгранично съзнание, на всички страни надраства световете тесни, прониквайки ги с поразителното си сияние. Ако стотици хиляди слънца в миг изгреят и със сиянието си озарят небе просторно, в техния блясък, що младшите им се слеят, те могат да наподобят великолепието на тази форма. В този миг на бойното поле в едно събрана, пандава вижда цялата безгранична вселена. Единна в облика на Бога, макар да остава неразбрано, как едновременно на множество експанзии е разделена. Коси настръхнали от тази гледка дивна, объркан, удивен Арджуна свежда своята глава и почитания на Бога дава в пламена молитва, с допрени длани, в плен на безграничието и мощта. Арджуна казва «О Боже, в този дивен образ, аз виждам събрани всички всички полубогове и наблюдавам цял треперейки в екстаз, живите същества от всички светове. Там е Брама седнал в своя лотосов цвят, Шива, мъдреците, нагите и всеки в този свят. О Господаря на Вселената Вишвешвара, о Вишварупа, аз виждам как в твоето тяло неведнъж се струпа безкрайно множество очи, усти, кореми и ръце, които без предел простират се в космоса навсякъде. Но в теб не виждам нито край, нито среда, нито начало. В твоята душа Вселената оглежда се като в гигантско огледало. Като слънце ослепяваш взора, необятни, Ти цял блестиш в плънтящи огнени лъчи. Короните ти, боздоганите и дисковете златни сияят, както неспособен човек да си въобрази. Ти си най-висшата цел на познанието, Ти, крайното обежище на всички вселени. Неизчерпаем и предвечен Ти в Творението, Поддържаш религията вечна, това е моето мнение. Ти нямаш ни начало, ни среда, нито предел. Твоята слава и сила са безгранични. В безброй ръце, безброй оръжия си взел. Слънца и луни са очите ти, всевишни. Лицата ти като изпепеляващ огън жарят. Езиците в устата ти са като пламъците алени. И в огън нетърпим вселените изгарят. от сиянието ти до несвяст опалени. Въпреки, че си един, ти обхващаш изцяло. Небето, планетите и пространството цяло. Съзирайки тази форма с усти, които огън бълват, всички планетарни системи с безпокойство се изпълват. На тебе се предават цели сонми ангели и богове и боязливо ти поднасят молитви с допрени ръце. Светци велики и съвършени същества без пир високо възклицават, пейки, «Мир, мир!» Нека се изпълни цялата вселена с благодат и издигнали в трепет дулани химни от ведите четът. Изпълнени с дивен възторг и изумление, те гледат всичките различни проявления, на Шива, Васо, Садите, Адитите, Вишведевите, Ашвите, Марутите, Гандарвите, Асурите и Акшасите и на полубоговете съвършени расите. Колко могъщ си Боже си рък, с безброй лица, очи ръце, с безбройсто маси, с широка гръд, с безчет бедра, с безчет нозе, като те гледат всички същества застиват страх и аз оплашен съм, признавам си, наред с тях. О Вишно, сиянието ти многоцветно щом съзра, проникващо навред, докосващо далечни небеса, когато гледам твоите отворени усти и бляскащите ти всевиждащи очи, умът ми се обърква и ме изпълва страх, Спокойствието и равновесието ми разпиляват се на прах. О, върховни Боже на всички богове! О, милостиво убежище на всички светове! Не зъби се поглъщащите пламъци на смъртта танцуват в устите на Твоите страшни лица. Объркан, неспособен съм посоките да различавам и моляки за милост, ума си все по-неспокоен ставам. Над ритаращра всички синове заедно с съюзниците им царе, дори и Бишма, карна дрона и нашите предводители на ескадрони безпомощни се хвърлят в ужасяващите ти ости, притиснати между зъбите ти съ смазани глави. Както буйните стремителни водни талази на многобройните реки се вливат в океана, тъй никой от войните живот си не ще опази, втурвайки се на пламтящата ти паст в капана. В Твоите усти се впускат всички люде, Със страшна сила, като нощни пеперуди Към огъня плъмтящ неодържимо устремени Загиващи в него, заслепени, изгорени О вишно, аз виждам как с огнените си усти Поглъщащи създанията от си страни Обгръщаш със сиянието си цялата вселена От зарите ти всемиратни ни изпепелене О Бог на боговете! чиято форма толкова ме ужаси. Аз почет ти отдавам. Моля те, кажи ми, кой си ти? Ти изначален Господ си и аз те моля милостив към мен бъди. Аз искам да те разбера каква е мисията с която ти се появи. Върховният Бог казва Аз съм времето на световете разрушител, на всички същества аз съм унищожител. Войните до един и от двете войски ръката ми знай не ще пощади. Единствен ти, пандавите, твоите братя, не ще загинете в тази битка свята. Затова, о, Савя Сачи, изправи се, да се сражаваш и печелиш слава, приготви се. Враговете свои победи без никакво коварство и радвай се на процъфтяващото царство. По моя замисъл, те вече са убити всички, а ти бъди мой инструмент в тази битка». Знай Арджуна, че и дрона Чаря, а заедно с него и Бишма, Прастария, и Джаядрата, и Карна, и другите войни, в двете войски, строени в фаланги бойни, всички до един аз вече съм погубил, зато и убиеш ли ги, нищичко не си изгубил. Сразявай без страх героите на това бойно поле, бездушни трупове са вече твоите врагове. Санджая каза на Дритараштра О царю, като изслушват думите изречени от Бога, треперещият Арджуна отново и отново поклони му отдава с допрени длани и изпълнен с страхопочитание. Той се обръща, разтреперан от екстаз и казва следното на Кришна с пресекваш глас. Арджуна казва Цялата вселена в екстаз се къпе. Когато слуша твоето име скъпо, всички възпяват дивната ти слава, и сърцата им любов към Тебе сгрява. На Тебе се покланят съвършените в нозете, а демоните бягат от силен страх обзети. О, всемогъщи, безграничен Бог на боговете, Ти си първоначалният творец на световете. Защо тогава почета си те не Ти отдават? На Теб, който дори Брама безкрайно уважава. Не източник си и причина изначална, трансцендентален към проявлението материално. Ти си предвечният върховен бог, убежище на всичко в космоса дълбок. Ти си този, който всичко, всичко знае. Теп само човек си заслужава да познае. Ти си най-вишата неземна обител, с тебе цялата вселена е пропита. Ти си въздухът проникващ в ефира. Ти си този, който всичко контролира. Ти си огънят, водата и луната, ти си Брама, прародителят на съществата. Ти си най великият от всички прадеди. Затова отдавам ти поклони с хиляди. Покланям се пред теб, за теб, от всичките ти страни. О, Господар на безгранично могъщество си ти. Навред проникваш и пропиваш цялата вселена. Ти сам си всичко в своята форма съвършена. Без да познавам твоето величие и безгранична слава, аз мислех си за теб като за приятел и на мен е равен. И безръсънно те зовях, приятелю, о Кришна, о Ядава, прости ми, моля ти се всичко от безумие, което съм направил. Аз помня как от обич съм си позволявал с теб да се шегувам и играя, докато почивали сме, хранили или седели заедно саме в стая. Или сред много верни нам другари, овсемогъщи, умолявам те сега, Прости ми милостиво всичко, с което съм те оскърбил в интимността. Ти си бащата на цялото космично проявление и на всяко подвижно и неподвижно творение. Ти си обектът на обожание и учителят върховен и много повече си, много повече си даже от това, което във всеки химн за тебе сълословен изобщо би могло да се изрази или разкаже. На тебе в трите свята няма никой равен, никой не е едно с теб, нито те превъзхожда О Господаря на безмерното му гъщество най-славен, как да изразя възхвалата, която ти подхожда? Ти си върховният и всеки трябва да те обожава. За милост моля и смирено почитанията си ти отдавам. Както бащата би понесъл на сина си дързостта или приятел на приятеля си арогантността, както жената би приела ласките на своя мъж любим, така и ти те моля ми прости за грешките, о Господи непогрешим». Видях това, което никой нивга не е съзърцавал, макар и радостно, сърцето ми в плен на страха остава. Затова, за милостът ти, на Вселената, те моля, разкрии ми се както преди по своята сладка воля. О Господи, о Бог на Боговете най-велик, яви ми моляте своя божествен лик. О Вселенска форма, о Господи хилядоръки, купнея да те видя във формата ти ръка, с шлем на главата и с лотосово цвете, раковина, боздоган и диск в ръцете. Върховният бог казва Мой скъпи Арджуна, аз съм щастлив, че тази вселенска форма ти показах. Образ за си яен, се проникващ и красив, извечен, блестящ и безграничен на аза, който никой не е виждал никога преди, такъв какъвто сега го видя ти. О най-добър от войните на Куру, от никого и никога, преди теб не е съзерцава на Вселенската снега, защото нито като изучава ведите в този свят, нито като раздава милостиня, понеже е богат, нито като принася жертви с преденост на боговете, нито чрез благочестиви дейности или стрикни обети, човек може да достигне такава издигната платформа, че да ме вижда проявен като Вселенската ми форма. Не се смущава и плаши, недей, от ужасяващия ми вселенски облик. Сърцето си успокой, ума си овладей. Вижме, отново съм с човешки лик. Санджая каза на Дритараштра, след като рече това на Арджуна, война силно рък, Бог Кришна разкрива автентичния си облик четири рък, а сега представя красивата си форма с две ръце, кураж да вдъхне на приятеля си в безпокойното сърце. Арджуна казва, Лицето ти човешко, като виждам, Джанардана, сърцето ми се радва, умът ми пак спокоен стана. Възвръщам си самообладанието, страхът ми се стопи, като съзирам нежните ти прекрасни човешки черти. Върховният Бог казва, Мой скъпи Арджуна, че ме виждаш наистина е чудно. Тази моя форма аз мога да бъда видян много трудно. Дори по убоговете винаги се молят и стремят. В този облик мой, за миг поне да ме съзрат. Нито чрез изучаване на ведите, нито чрез покаяние, нито чрез милосърдия, жертвоприношения и обожание, не може да бъде видян този мой облик с човешки черти, който стои сега пред изпълнените ти с любов очи. Да бъда разбран, едно единствено нещо нужно е, и това е неотклонно, чисто предано служене. Само така в същността ми ще проникнеш ти, и ще откриеш всички тайни за разбирането ми. Който ми служи с преданост, непримесена и чиста, който всички свои дела посвещава само на мен, за когото аз съм в живота целта най-висша чиста и който е другар на всяка твар в този свят отлен. Без към никого враждебност да питае, о, пандава, при мене идва несъмнено и при мене той остава.